Джулія Квін Бріджертони. Книга перша. Герцог і я. Розділ перший. Сімейство Бріджертон, мабуть, одне з найплодючіших у вищих верствах суспільства. Подібна старанність з боку віконтеси і покійного нині віконта безумовно гідно похвали. Дещо банальним може здатися лише вибір імен для їхніх вісьмох дітей. Ентоні, Бенедикт. Колін, Дафна, Елоїза, Франческа, Грегоріта, Гіацинта. Бо хоча порядок добрий у всьому, деяким може здатися, що розумні батьки могли б давати своїм дітям імена, незалежно від порядку букв в алфавіті. Більше того, якщо вам, прихильний читачу, доведеться побачити їх усіх в одній кімнаті, вас може здивувати навіть злякати думка, що перед вами та сама віконтеса, але роздвоєна, розстроєна, розвосьмеріла. І ось ваша авторка повинна зізнатися, що в неї ніколи не вистачало часу порівнювати колір очей у всіх вісьмох. Проте по комплекції та розкоші каштанового кольору волосся вони теж не надто відрізняються одне від одного. Можна тільки поспівчувати віконтесі в її пошуках вигідних партій для свого потомства і висловити жаль, що жодне з її чад вигідно не виділяється серед оточуючих. І все ж є одна безперечна перевага у цієї сім'ї всі члени якої такі схожі одне на одного. Ніхто на світі не наважиться засумніватися в законності їхнього походження. Ох, прихильний читачу, відданий вам автор бажає, щоб у всіх сім'ях існувала така впевненість. Світська хроніка Леді Віселдаун, 26 квітня 1813 року. Ох! Вайолет Бріджертон зогидою зіжм'якала листок газети і шпурнула в протилежний кут вітальні. Її дочка Дафна вважала розсудливим не звернути увагу на обурення матері і продовжувала вишивання. Але не так там було. «Ти читала, що вона пише?» – звернулася до неї мати. «Читала?» Дафна знайшла очима грудку паперу, що мирно лежить під столом червоного дерева, і відповіла – у мене не було можливості зробити це до того, як ви так успішно розправилися з ним. Тоді прочитай, трагічним тоном наказала Вайолет. І дізнаєшся, як ця жінка лихословить із нашого приводу. З незворушним обличчям дочка відклала у бік вишивання і витягла з-під столу те, на що перетворилася газета. Розгладивши листок, вона пробігла очима ту частину хроніки, яка мала відношення до їхньої родини, і підвела голову. «Не так страшно, мамо», – сказала вона. А в порівнянні з тим, що вона писала минулого тижня про сім'ю Фезерінгтонів, суцільні компліменти. Мати з огидою хитнула головою. «Ти гадаєш, мені буде легко знайти тобі нареченого, якщо ця жінка не прикусить свого мерзенного язика». Дафна глибоко зітхнула. Після двох сезонів у Лондоні одна згадка про заміжжя викликала у неї білю скронях. Вона хотіла вийти заміж, правда, навіть не сподіваючись, що це буде обов'язково з великого кохання. Адже хіба не справжнє диво кохання і хіба так страшно, якщо його замінить просто симпатія, справжня дружба. До цього дня вже четверо просили її руки, однак як тільки Дафна починала думати, що з цією людиною вона має провести залишок життя, їй ставало не по собі. А з іншого боку, було чимало чоловіків, які, як їй здавалося, могли б стати для неї бажаним подружжям. Але деякі труднощі були в тому, що жоден із них не виявляв наміру взяти її за дружину. О, їм усім вона подобалася. Це не викликало сумніву. Вони цінували її швидкий розум, винахідливість, доброту, привабливість нарешті. Але водночас ніхто не заумирав у її присутності, не позбавлявся дару мови, споглядаючи її красу. Не намагався складати вірші та поеми на її честь. Чоловіки, дійшла вона до сумного висновку, цікавляться більше тими жінками, у кому відчувають силу, хто вміє придушити їх. Вона ж не така. Багато хто говорив, що просто любить її, тому що з нею завжди легко. Вона вміє розуміти чужі думки та почуття. Один з них, який на думку дав, не міг би стати добрим чоловіком, якось сказав. Чорт забирай, Дафно, ти зовсім не схожа на більшість жінок, якась чарівно нормальна. Вона могла порахувати це багатообіцяючим компліментом, якби той, хто говорив, не відправився після цих слів на пошуки кудись пропавшої білявої красуні. Дафна опустила очі й помітила, що її рука стиснута в кулак, а піднявши погляд, виявила, що мати не зводить з неї очі в очікуванні відповіді. Оскільки зовсім недавно вона вже видавала глибоке зітхання, то більше робити цього не стала, а просто сказала, упевнена мамо, що писання «Леді Вісселдаун» ані трохи не зменшать моїх шансів знайти чоловіка. «Але, Дафно, ми з тобою чекаємо вже цілих два роки. А Леді Вісселдаун почала видавати свою газету лише три місяці тому, мамо, так що не слід би до лаху звинувачувати». «Я звинувачуватиму», – уперто сказала мати. Дафна вструмила нігті собі в долоню, щоб таким чином заглушити гостре бажання почати суперечку. Вона розуміла, мати намагається стояти на варті її інтересів в ім'я любові до неї. І вона любила матір і до того, як настав її шлюбний вік, вважала Вайолет найкращою з усіх матерів. Та й зараз, мабуть, залишалася такою і лише іноді розмовами на матримоніальну тему викликала в дочки певне роздратування. Але хіба не виправдовувало бідну Вайолет те, що крім Дафни їй належало видати заміж ще трьох дочок? Мати притиснула до грудей тендітну руку. – Ця жінка кидає тінь на твоє походження, Дафно. – Нічого подібного, мамо, – спокійно відповіла вона. – Потрібно бути завжди спокійною та обережною, коли наважуєшся заперечувати матері. Там сказано, що навпаки, у законності нашого походження не може бути жодних сумнівів. Таке погодця йдеться далеко не про кожну багатодітну сім'ю, особливо великосвітську. Їй не слід було взагалі писати про це, не заспокоювалася Вайолет. Але мама, вона ж авторка скандальної хроніки, її робота в тому і полягає. Невідомо навіть, чи існує вона взагалі в природі. Ця леді Віслдаун, пробурчала матір. Ніколи не чула такого імені. Звісно, вона не з нашого кола. Пристойна жінка ніколи б не дозволила собі такого. Саме з нашого мамо. Все так само спокійно і розважливо відповіла Дафна, не відриваючись від вишивання і приховуючи таким чином башкетний блиск в очах. Інакше звідки їй знати стільки подробиць нашого життя? Не думаєш ти, що вона заглядає ночами у вікна або ховається під меблями? Мені перестає подобатись твій тон, Дафна, сухо заявила мати. Дочка відповіла променистою усмішкою. Вона добре знала цю фразу. Мати вимовляла її щоразу, коли хтось із дітей перемагав її в суперечці. Нехай найумізерніший. Але так нудно сидіти за вишиванням. Чому трохи не подражнити матір? До речі, мамо, я б зовсім не здивувалася, дізнавшись, що Леді Вісселдаун – одна з твоїх добрих знайомих. Прикуси свій язичок, Дафно Бріджертон. Ніхто із моїх друзів не опуститься так низько. Згодна, здалася дочка. «Тоді це, напевно, хтось, кого ми добре знаємо. Ніхто зі сторонніх не може бути в курсі таких подробиць, які вона публікує у своїй газетці». «Хто б вона не була», – рішуче сказала Вайолет, – «я не хочу мати з нею жодної справи». «Тоді найкраще не купувати її хроніку, чи не так?» – простодушно зауважила дочка. «А що це змінить? Все одно решта купують і купуватимуть». «І я опинюся в безглуздому становищі. Вони знатимуть останні плітки, а я ні». Дафна не могла не погодитися з матір'ю, але зробила це мовчки. Її запал вичерпався. Великосвітський Лондон майже вже звик за останні три місяці до газети «Леді Віселдаун», яка регулярно з'являлася біля дверей аристократичних будинків щопонеділка, середи та суботи. Саме з'являлася, бо просто лежала там і ніхто не вимагав за неї гроші. Але одного дня, на початку четвертого місяця, прихильним читачам пояснили, що тепер кожна хроніка коштуватиме п'ять пенсів. Подумати тільки, цілих п'ять пенсів за букет пліток. Так, за та яких пліток? Найсвіжіших. Дафна щиро захоплювалася кмітливістю та проникливістю таємничої леді Віселдаун. Як спритно та підсадила на гачок своїх читачів, точніше читачок, і як швидко вона, мабуть, розбагатіє. Поки Вайолет, крокуючи кімнатою, продовжувала обурюватися цією вискочкою, Дахна встигла пробігти очима решту скандальної хроніки. Це була мішанина зі світських новин, образ та компліментів, запитань та відповідей. Що відрізняло газетку від колишніх видань того самого штибу, це, мабуть, те, що тут не було місця натикам і припущенням. Все називалося своїми іменами, у тому числі й самі імена. Жодних «Лорд Ес» або «Леді F. Все прямо і недвозначно. Вища громада була, звичайно, шокована, зачеплена, але й зачарована і перебувала в постійному очікуванні. Які ще смажені новини з'являться в черговий понеділок чи п'ятницю. У цьому свіжому листку Дафна прочитала й про вчорашній вечірній бал, на якому не могла побувати, бо у будинку святкувався день народження її молодшої сестри Гіацинти, а сімейні свята завжди були у них великою подією. Оскільки ж сестері братів було, як уже говорилося, вісім і мати дев'ята, дні народження відзначалися майже кожен місяць. «Ти таки читаєш цю нісенітницю», – дорікнула їй Вайолет. Дафна підвела голову, не відчуваючи жодних докорів сумління. «Сьогодні все цікаво», – сказала вона, – «описується бал у Міддлторп, на якому Сесіл Тамблі розбив цілу гору келихів для шампанського. Правда?» Намагаючись, щоб в голосі не прозвучало зацікавленості, перепитала Вайолет. «Нічого собі, скільки дзвону і уламків», – уточнила Дафна. «Тут такі подробиці, хто що сказав і кому, у що одягнені. І, мабуть, своя думка щодо кожного туалету». Не втрималася від нового питання Вайолет. Дафна посміхнулася. «Гаразд, мамо, я знаю, на що ти натякаєш. Що місіс Фезерінгтон моторошно виглядає у своєму ліловому». На обличчі Вайолед майнула задоволена посмішка, яку вона одразу спробувала зігнати, але це їй не вдалося, і вона посміхнулася ще ширше. «Добре», – сказала вона, підходячи до дочки і сідаючи поруч. «Досить сперечатися. Дай мені подивитися. Що там ще трапилося? Чи не пропустили ми чогось важливого?» «Не турбуйся, мамо», – впевнено відповіла Дафна. «З таким репортером, як Леді Віселдаун, ми нічого не пропустимо», – вона знову зазирнула в листок. Начебто самі там побували, навіть більше дізнаємося, ніж якби самі. Ось слухай, вона почала читати. Худи, як мумія юнак, відомий раніше під ім'ям графа Клайвдона, вшанував нарешті, нещасне місто Лондон своєю присутністю, тепер, коли став новоспеченим герцогом Гастінгсом. вона замовкла, щоб набрати повітря, і продовжила його світлість шість років провів за кордоном. І чи випадковий збіг, що повернувся він тільки після того, як старий герцог Гастінгс відійшов у інший світ? Дафна знову припинила читання і сказала нехвально. «Вона таки досить груба і безпорадна у своїх припущеннях, це Леді Вісселдаун. Ти маєш рацію, мамо». І після паузи промовила. «Здається, у нашого Ентоні був у друзях якийсь Клайвдон. Я не помиляюсь? Так-так, він тепер і став Гастінгсом. Ентоні навчався з ним в Ітоні і потім в Оксфорді». Вони, на мою думку, товаришували один час, Вайолет наморщила чоло, згадуючи. Наскільки я знаю, цей хлопець вирізнявся поганим характером. Великий задира і шалопай. І завжди не в ладах зі своїм батьком. Але казали, що з великими здібностями. Особливо в цьому, як її, в математиці. Чого не можу сказати про своїх дітей? Додала вона з тонкою усмішкою, яка каже про наявність у неї почуття гумору, про що дочка чудово знала. «Ну-ну, мамо!» Тішила її Дафна. «Не хвилюйся так сильно. Якби дівчат приймали до Оксфорда, я теж була б там не з останніх. Щоправда, не з математики». Вайолет пирхнула. «Як же? Пригадую, мені доводилося перевіряти твої зошити, коли гувернантка хворіла. Суцільний жах!» «Але як я знала історію?» Дафна вкотре зазирнула в газету. «Позитивно, мене зацікавив цей худий, як тут написано, і з важким характером, як стверджуєш, ти суб'єкт. У всякому разі щось нове на нашому нудному небосхилі». Вайолет кинула на неї насторожений погляд. «Він зовсім не підходить для молодої леді твого віку». «Дивно, як ти вільно граєш моїм віком, мамо. З одного боку, на твоє твердження, я настільки молода, що не повинна водитися з друзями та однолітками Ентоні». А з іншого проливаєш сльози з приводу того, що я вже вийшла з віку, коли видають заміж. «Дафно Бріджертон, мені не подобається твій тон», – підказала Дафна. «Але ти все одно любиш мене, точно, мамо?» Мати засміялася і обійняла Дафну за плечі. «Ти заслуговуєш на любов, моя Люба». Дафна потерлася своєю щокою об материнську. «Це прокляття всіх матерів, я знаю. Вони повинні любити тих, кого породили, хоч би якими вони були». Вайолит зітхнула. «Таке теж буває. Але мене доля пожаліла. Сподіваюся, якось у тебе теж з'являться діти, і ти теж їх любитимеш, як я вас». Домовила за неї Дафна і поклала голову їй на плече. Її мати, можливо, була надмірно прискіпливою, а батько завжди більше цікавився собаками та полюванням, ніж домашніми та громадськими справами. Але батьки були щасливі у шлюбі, любили одне одного, дітей, і в будинку панували веселість та доброта. Я зроблю все, щоб наслідувати твій приклад, мамо, – прошепотіла Дафна. Як приємно це чути. Очі ваюлить заблищали від сліз. Інших слів мені від тебе не треба. Дафна накрутила пасмо каштанового волосся на палець і помовчала, чекаючи, щоб на зміну сентиментальному настрою знову прийшов жартівливий. Так, я піду по твоїх стопах, – сказала вона незабаром. І не зупинюся доти, доки у мене не буде рівно вісім дітей. А в цей самий час Саймон Артур Генрі Фіцренольф Бассетт, новий герцог Гастінгс, про якого щойно згадали матірі дочка Бріджертон, сидів у найстарішому лондонському консервативному клубі «Уайт». Його співрозмовником був не хто інший, як Ентоні, найстарший із братів Дафни. Молоді люди були дуже схожі один на одного. Обидва худорляві, високі, атлетичного складу з густим темним волоссям тільки вентоні очі шоколадного відтінку, як у його сестри, а очі Саймона вражали холодним блакитом, що надавало погляду суворої пронизливості. Саме це завоювало йому репутацію людини, на яку не можна не зважати, від його пильного погляду іншим чоловікам ставало не по собі, а жінки ті просто тремтіли. Але Ентоні це не стосувалося, молоді люди досить довго знали один одного, і його ані трохи не бентежили очі його друга. «Не забувай, що я бачив тебе в різних ситуаціях», – бувало говорив він зі сміхом Саймону, – «навіть із головою опущеною в нічний горщик». На що Саймон зазвичай відповідав. «Так, якщо мені не зраджує пам'ять, саме ти тримав мене над цією запашною судиною». «А чим ти відповів на моє благодіяння?» – продовжував гру Ентоні. «Підклав у ліжко дюжину в Саймон, як і раніше, вважав Ентоні найближчим другом і насамперед зустрівся з ним після свого повернення до Англії з-за кордону. «Дуже радий, що ти повернувся, Клайв, Доне», – знову повторив Ентоні, сидячи за столом в одній із кімнат клубу. «Ох, ти, мабуть, хочеш, щоб я тепер називав тебе Гастінгсом». «Ні», – з незрозумілою для Ентоні гарячкістю відповів той. «Нехай Гастінгсом завжди залишиться мій батько», – він помовчав і додав. «Я прийму титул, якщо потрібно, але не носитиму це ім'я». «Якщо потрібно?» – здивовано повторив Ентоні. «Та хто не мріє про те, щоб стати герцогом? Дивно таке чути, якщо ти говориш серйозно». Саймон нервово провів рукою по темному волосю і не відразу заговорив. «Так, він знав, що повинен, такі давні традиції – зберегти родове ім'я, родові володіння і цим підтвердити і зміцнити місце сім'ї в історії Англії. Але ким він був донедавна?» Син, відкинутий батьком, чи не з народження, та й у юні роки не задовольняв того своїми поглядами та поведінкою. Батько аби як мирився з його існуванням, але не любив, як і раніше не бажав бачити. Їхні стосунки цілком відповідали виразу «найшла коса на камінь». «Все це бісове ярмо не для мене», – промимрив він нарешті. «Доведеться до нього звикнути», – потішив його Ентоні, – «і до нового імені теж». Саймон зітхнув. Він розумів, що друг має рацію, що його власні слова про небажання приймати титул, про тяжкість ярма можуть бути сприйняті іншими, як кокетле кривляння. «Гаразд», – продовжував Ентоні, – «не будемо більше про це. Добре, що ти знову тут і прибув, треба сказати вчасно, щоб бути поруч зі мною в період мого важкого і нудного клопоту». «Якого такого клопоту, Тоні?» «Коли мені доведеться наступного разу супроводжувати одну із сестер на черговий бал». Саймон відкинувся на спинку крісла, не без цікавості подивився на співрозмовника. «Інтригуюча заява, особисто я далекий від цього». «Що ж, доведеться звикати до нового життя, друже. Але не бійся, я людина добра і допоможу тобі увійти до нього». Саймон не міг не розсміятися. Якщо я не почув, людина, яка намагалася занурити мою голову в нічний горщик, говорить про доброту. О, тоді ми були дуже молоді, Саймоне. Тепер усе по-іншому. Тепер ти зразок благопристойності та охоронець своєї та чужої честі. Безперечно, мій друже, і ти допоможеш її зберігати. Ентоні на хвилину замислився. Гадаю, – сказав він потім, – ти маєш намір зайняти якесь місце в суспільстві. Твоє припущення помилкове, Тоні. Але ти сказав, що збираєшся на вечір до Леді Данбері. Тільки тому, що люблю цю прямолінійну стару. Вона завжди каже те, що думає. Завжди цього ніхто не робить, зауважив Ентоні. Ти правий. Але вона найчастіше, говорить щиро. Крім того, вона добре ставилася до мене, коли я був дитиною. Я кілька разів провів у неї в будинку шкільні канікули. Дружив із її племінником. Ентоні кивнув. Отже, я зрозумів, ти маєш намір уникнути спокус світу. «Але знай, мій друже, вони все одно тебе знайдуть, де б ти не знаходився». Слово «вони» Ентоні вигукнув так, що Саймон мало не поперхнувся своїм бренді. Відкашлявшись, він перепитав. «Хто ці грізні вони, якими ти мене так налякав? Скоро сам дізнаєшся. Матері». Саймон знизав плечима. «На жаль, я не мав матері, але я не зовсім розумію». «Ось ось зрозумієш, матері юних наречених. Не жінки, але дракони» які дихають вогнем, від них ніде не сховаєшся. І, маю тобі сказати чесно, моя мати – одна з найнебезпечніших. Боже мій, а я гадав, що найнебезпечніша в джунглях Амазонки. Антоні кинув на нього несквальний погляд. Буде не до жартів, коли тебе захопить у полон одна з таких матрон разом зі своєю малокровною донькою у білому вбранні і примусить до нескінченної розмови про погоду, бали та стрічки для волосся. Саймон усміхнувся. Чи маю я укласти з твоїх слів, що за часи моєї відсутності ти перетворився на справжнього великосвітського шалопая, тобто вибач джентльмена? Без жодного бажання з мого боку, повір, була б моя воля, я тримався б за стомиль від суспільства, уникав би його, як чуми. Але моя сестра минулого року почала виїжджати у світ, і я просто зобов'язана її супроводжувати час від часу. Ти говориш про Дафну? Як, ви були знайомі? «Ні, але ти отримував від неї листи, коли ми навчалися ще в школі. І я запам'ятав, що вона народилася четвертою в сім'ї, а отже її ім'я на Де». «Правильно, наш сімейний спосіб давати імена дітям. Дуже допомагає згадувати, як кого звуть». Саймон засміявся. «Ваш винахід найбільший в Англії після парової машини Уата». «Я теж так вважаю», – скромно погодився Ентоні. «Послухай», – сказав він, нахиляючись до друга. Мені спало на думку, що сміливе. Цього тижня у нас відбудеться сімейний обід. Чому б тобі не приєднатися до нас? Темні брови Саймона трохи піднялися. Ти ж намалював страшну картину, лякаючи мене драконами в образі матерів та дівчат на виданні. Хіба не так? Ну, матір я візьму на себе. Суворо стежитиму за нею, а ще додав, не можеш не хвилюватися. Вона не з таких. Вона виняток, який лише підтверджує правило. Вона тобі має сподобатися. «Очі Саймона недовірливо звузилися. Чи не бавиться із ним приятель? Чи не намагається заманити в пастку?» Ентоні вгадав хід його думок і зі сміхом сказав. «Господи, чи ти не уявляєш, що я граю роль звідника?» – Саймон промовчав. «Ти для Дафни зовсім не підходиш», – вів далі його друг. «Чому це?» – підхопився Саймон. «Надто занурений у себе. Завжди був такий, наскільки я пам'ятаю». Певний час Саймон обмірковував характеристику і, так і не вирішивши, добре це чи погано, запитав. Вона вже мала багато пропозицій. Декілька. Ентоні, допивши Бренді, відкинувся в кріслі. Я дозволив їй відмовити всім. Як великодушно з твого боку. Ентоні не прийняв іронії та продовжив тему. Я вважаю, сказав він, що надія знайти справжнє кохання дуже примарна в наш час. Але аж ніяк не відкидаю при цьому щасливого шлюбу. Однак не з людиною, яка годиться її у батьки, або з іншою, що майже годиться в батьки, або нарешті з тим, хто занадто сухий і зарозумілий для нашої веселої родини. Боже, борони! А цього тижня її руки просив взагалі один Ентоні Замовк, як досвідчений оповідач, граючи увагою слухача. Що ж сталося цього тижня? – не витримав Саймон. Ну, цей останній, втім, він досить милий, лише трохи тупоголовий. А точніше, дурний, як пробка. Але ти можеш подумати, що я дуже жорстокий і прискіпливий. Нічого подібного. Я такий самий, яким ти мене знав у далекі веселі безпутні часи. І зовсім не хочу засмучувати бідолаху і розбивати йому серце. А тому? А тому перекладаєш це на тендітні плечі своєї сестри. Я вгадав: Ні, мій друже, я сам відмовлю йому. Але спробую зробити це дуже м'яко. Небагато братів йдуть на таке заради сестер. Вона справді хороша сестра, серйозно сказав Ентоні, і я готовий зробити для неї багато чого. Навіть водити її по магазинах і вислуховувати розмови про погоду, бали та про стрічки для волосся. Навіть це. Але подібне мені з її боку не загрожує. Охоче вірю, однак у тебе на підході ще три сестриці, чи не так, мій бідний друже? Абсолютно вірно, але всі вони молодші за дафну, у мене є ще час для відпочинку. Саймон іронічно посміхнувся. Що ж, набирайся сил. Чесно кажучи, він трохи заздрив приятелю, оточеному великою сім'єю, який не боявся самотності і навіть не знає, що це таке. У Саймона не було зараз наміру створити власну сім'ю, проте він не міг заперечувати, що якби вона з'явилася, його життя наповнилося б іншим змістом, стало б, напевно, більш змістовним, навіть привабливим. Такої задуми його вивело питання Ентоні, що вже піднявся за столу. «То як, прийдеш до нашої вечері?» «Вона не буде званою, лише дев'ять наших, ти десятий». У Саймона було безліч справ у ці дні, пов'язаних із вступом у права спадщини, управління маєтками, і він з деяким здивуванням почув свою відповідь. І з задоволенням. «Дуже радий, Саймоне, але спочатку ми ще побачимось у леді Данбері, чи не так? Ти ж збирався?» Саймон здригнувся. «Ти мене так злякав, що коли я й прийду, то намагатимуся втекти через якісь півгодини. Думаєш, тобі це вдасться?» Рішучий вигляд Саймона краще за всякі слова говорив, що він саме так і вважає.